Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yunad wa lam yakullahu kufuan ahad. Nista nevrijedi bez tukhina. I bez isprav nevjeri Djela Nista ako čovjek, znači sa širkom nevrijede djela. Ništa vrede Kao što namaz ne vrede Kao što namaz ne vrede bez Tako, dijela ne vrede bez a telhid sam po sebi nije postignut dok se ne ostali عدنا الينا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان عبده ورسوله ارسله الله بالحق <تصفيق> بشيرا ونذيرا بين يدي ساعه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين was salatu al-kiram al-hudat al-mustadeen wa salama tislim kathiran Draga mojke poštovana vračko sve ste ga izražavam dobrodošlicu da se figu nasalametu i hoće za njih da hađžen mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lanqabur Allah subhanahu wa ta'ala pa mu kabili sve Allah tamo se mnogo i nas sjećali za nas dobro učijel a sad da nastavimo znači i tamo gdje smo prošli put stali mi čitamo knjigu napomenjemu znači korisni sažetak vjerovanja imama Tavhida koji je napisao Ebu Yusuf Mithat ibn Hasan al Tarraha jedan od učenjaka koji je naš savremeni polimala spanovatara da, da ga obilno nagradi da vam povećaju znanje da vam reket da ga utvrsti i da nas svi joj zajedno na terhidu učiniti i da predstavimo i na svodnjem danu budemo na terhidu proživiti prošli put zadnje mesela koju smo čitali i zadnje petve koje smo čitali bile su vezane za taj to sastan dio šeharita u poslanstvu i šta to podrazumijeva? šehadet o poslanstvu. Kad se kaže šehadet za poslanstvo ili o poslanstvu misli se nad šeharitom zaposlanstvu Muhammada salahu alayhi wa sala. Tako šta dakle znači kad mi kažem ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu sido cinda muhammad allahumma wa rasul. Šta to znači? Šta to podrazumijeva? Šta to podrazumijeva i šta obavezno ide u što? Pokaže Šejh Abdulrahman ibn Hasan u svom komentaru na kitab Tawhid koji je napisao Muhamed ibn Abdul kaže يريد في حسنينك صلى الله عليه وسلم وحديث في قيم قوري تملم إسلام وأن محمد عبده ورسوله حديث في قيم محمد صلى الله عليه وسلم تملم إسلام يقول بنية الإسلام على خمس إسلام ستملين في استفار فأنت يقول فروا الشهادة وشهادة الشهادة اللا إلهي ربكم السلام a la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah svjedočenje da ima duga Allaha i da je muhammed njegov poslanik šta se znači to svjedočenje da je muhammed njegov poslanik njegov rov i poslanik to je svjedočenje da on njegov i poslanik sa iskrenoš tako da zaista tako misliš da stvarno misliš da istinu govoriš kad to kažeš da je Muhammed njegov rob i poslanik i ne samo da tako misliš da zaista tako misliš da si iskren u tome kad kažeš da, da svjedošiš da je on njegov poslanik nego da to govoriš i sa jaqinom sa čvrstim ubježenjem da je Muhammed zaista i stvarno čvrsto si ubježen iz dubine svoga srca Allahov rob i Allahov poslanik i Allahu poslane. A šta to podrazumijeva, to podrazumijeva da ga slijediš, to podrazumijeva da valićaš njegovo naređenje i njegove zadane, to podrazumijeva slijediš njegov sumnat i da ne suprotstavljaš njegovom govoru ničijom zato što drugi ljudi mogu pogriješiti kada je u pitanju vjeru. Ali njega, Ali Kese sallallahu alayhi sallam, Allah je sačuvao od greške. I naredio nam je Allah da ga slijedimo i da se I za njegovim za njim povodimo. I zaprijetio je Allah kaznom onome ko ne slijedi Muhameda sallallahu alayhi wa sallam ona li muminil voda mukmminti i da kad Allahu rasuluvu Amrahhanje kuna domuroni Andrehi, ne na pravo ni muminni muhminka niko ne ka, pravo. Kada Allah i njegov kostannika. Dakle isto kada kadapita mežeje. kada Allah i njegov gostanih nešto odrede da imaju pravo izbo. nema pravo Allah i njegov poslanik, nešto odredi, nema ljudi pravo izbora. Nema mu'min pravo izbora poslije To je direktno naređenje od wa ta'ala za sliženje poslanika s.a. zatim prijeznja za one koji ne poslušaju naređenje poslanika s.a. Čime prije ti Allah s.a. فَلْيَحْذَ لِلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُسِيبَهُمْ فِيطْنَ أَوْ يُسِيبَهُمْ neka se čuvaju oni koji prekrše njegovo naređenje da ih ne zadesi fitna ili da ih ne zadesi bolna patnja. pa Allah subhanahu wa ta'ala za svako kršenje naređenja Allahomu poštanika Sallallahu alaihi sallam, prijeti fitnom ili bolnom pažnjom Kaže imam Ahmed alaihi, šta je to ovdje fitna čime prijeti neka se pazi oni koji prekrše njegovo naređenje da ih ne zadesi fitna znaš li ti šta je ta fitna kaže Imam Ahmed to je širk neka se pazi koji prekrše naređenje i poslanika da ih ne zadesi šta fitna šta je ova fitna širk u početku to može biti no tako samo veliki grije o tako, međutim neka se pazi da ih ne zavis <coughs> i zašto? kad odbije nešto samo dio klanja sami za, povod se za nju nekrati budemo znači onaj ko odbije samo nešto od narizijenja poslanika sallaha šta se može sa njim desiti može se desiti da u njegovom srcu se desi bolest otaku, zbog toga što je odbio jedno ili nešto od nareženja Allahog poslameka sallaha i da na kraju propane skroz zbog toga što je odbio nešto od onoga sa čim je došao rasul da na kraju propadne skroz i da postane mošnik i da na kraju postane mušljiv. Pročitali smo ovu fetu. I pogledajte, draga baća, zaista ako bi samo ovako ostavili, ne znam koliko bi mi i samog ovog teksta dukućili stvarno koliko je to opasno i tešno. Suprostaviti se ili prekršiti naredjenje poslanika sa lagracima pogledajte iz naših stvarnog života ljude koji su omalovažavali i omalovažili naređenje poslanika Salvarisa ili neka naređenje poslanika Salvarisa i smatrali ih nevažnim naređenjem i omalovažavali naređenje Allahove poslanika Salvarisa pogledajte na kraju šta je se sanjio nije ih Allah ostavio sam na načinu na gledajih posta iskušo sa drugim narizajnjivog poslanika pa sviđa odbidu, pa još drugim, подана drugim, pa drugim pa da nas noge odnih vidimo da suza i stanu širku i kuf i da je ste glava prijehni a zapamtite svaka Allaho riječte se Ispani pa joši na ka sečuva i oniku i poslanika da ih ne zadesi fitne kaže imam Ahmet, znate šta je fitne to je širk neka se pazi da ih ne zadesi širk i pogledaj da će ljudi polako ostavljati sunnet po sunnet i zapadati za svaki taj sunnet u bidaat po bida dok na kraju za nezapadnu u širk u širk dok na kraju skrozne izađu izvijaju zato Rasul sallallahu alaihi Kad ističe važnost sunnata Onda ne kaže držite Svi sunnata onako Adu alaiha bin nevažis Drži, zgražite se za sunnata Očnjacim Kutnjacim Kutnjacima se zgražite za sunnet, Što? Ako ne postupite Kako vam je Rasul sallallahu na sallam I prekrište njegovo narježenje Dolazite u veliku opasnost i niko vam ne garantije šta će biti kraj puta bono Allah s.w. da nas toga saču i zaista onaj ko odbije dokaz nakon što mu postane jasan zaista sam ja doćeg u životu vidio ništa drugo osim da mu se desi ovako kako stoji u ajedima Allaha, Allaha uzvišenog i kao što su učenjaci prije upozoravali zašto? kad dođe jasni dokarskoga odbije Allah subhanahu ta'ala učenije i srce se promijeni i posle toga sve nismo kaže še Suleman ibn Abdullahu rakao je uzvišanje vona apsalna mir rasulim illa lihuta'a abihni lalah nismo ni jednog gervesnika postali osim da ne se pokorao Allahom kaže ibn Kathir obaveza je pokornosti svakome onom koga Allah pošalje, odabere za vjerovjesnik obavezna je njemu pokornost kaže Ibn no Kaji ovo je skretanje pažnje na veličinu poslanstva na važnu ulogu poslanstva i da je njegova uloga ogromna i veličanstvena i da nijednog poslanika sallahu alaihi ve sellam Allah wa nije poslao nije zbog čeg drugog osim da mu se pokorava pa je pokornost poslanicima a ne nekome drugom pokornost je poslanicima a ne nekome drugom zašto? zato što je pokornost poslanicima u stvari pokornost onome koji je poslao i u tome, dakle, u okviru toga, ko porekne jednog poslanika, ko porekne poslanstvo Muhannada s.a.w., praktično porekao je poslanstvo i Isa'a, i Musa'a i svih ostalih poslanika. Zašto? Zato što njih tjera ulažen. A oni su došli i najavili da će doći Muhannad s.a.w i najavili njegovu pojavu i dolazi pa ako porekme njegovo poslanstvo on tjera ulaži poslanike dakle obaveza je svima da slijede Muhammeda kao što je bila obaveza da slijede Isaa, Isaa neka je na sve njih savavati ako su oni zaista slijedili Musa i ako su stvarno istinski slijedili Isa pa šta je sa njima da ne slijede ter zašto da ne slijede <coughs> i ne verim u toj poslanstvo? osim ako nemaju sumnju jer nisu kafiri u stvari i u poslanstvu Isara i Isara makar tvrdili suprost tako ona ko poslanstvo Muhammada sallahu alaih praktično on je zanjeko poslanstvo i Isaa i Musaa i on je kafir u ono sa čim je došao i Musa i Isa ali nisam dozvola illa bi idnila osim da mu se pokorava sa Allahovom dozvola nijednog poslanika nismo poslali osim da mu se pokorava sa Allahovom dozvolom. što znači ovdje Allahova dozvola ovdje je dozvola u stvari na ređenje, dozvola u stvari na reženje, je li tako? koga god Allah s wa pošalje, odmaj je potrebno odmaje je obavezno njegovo skljenje i njegovo slušanje i pokoravanje njena sada činjenica da je nekoga Allah s wa odabrao i poslao obavezuje sve ljude da toga koga je Allah odabrao i poslao za učinio poslanikom sama činjenica da ga je odabrao je dovoljan dakle dovoljna stvar dovoljan znak i dovoljno naređenje svim ljudima da, da mu se pokori sama činjenica da je Allah subhanahu ta Sallallahu ta'ala odabrao i učinio poslanikom dovoljna je za sebe da polači za sobom šta? obavezu pokornost obavezu pokornost i ne treba zato neki drugi dokaz dovoljno je ne treba nikakaj drugi dokaz dovoljno je to što je Allah njega odabrao i učinio ga poslanikom dakle to je sažetak onoga što smo prošli put što smo prošli put e, čitali o tome šta podrazumijeva naše svjedošenje poslanstva Muhamada sallahu a.s. Ovdje kaže još da je dozvoljeno ovdje da bude značenje i suprinsko značenje, izn. znači nije samo šarijetsko dozvola i naređenje da se slijedi nego i suprinsko ali u značenju da će nismo li jednog poslanika postali osim da mu se pokorava sa Allahovom izvom i izvonom dozvonom, znači mi smo nijednog poslali, a da, mu se, a da mu se neće pokoravati samo oni kojima Allah dadne teufik i sreću, pa ih uputi da budu pokornitim poslanicim. Pa onda znači i jedno, i jedno i drugo. U suštini, ovo je lijepo značenje, zašto? Zato što se u stvari neće ni pokoriti jednom poslaniku, niko osim onome kome Allah sa hanotara dadne da se pokori, koga Allah uputi pa da bude pokoran poslaniku kojeg je on uzvišen i odabrao i poslao ljudima, ni za što drugo osim da mu se pokorali. I poslanice nisu poslani kao što se kod nas misli i vjeruje da se o njima pjevaju hvala spijeli, pobožne pjesmice. a ja tako? Nije zato poslalo Muhammeda sallalica da se slavi njegov rođen, da nije ga zato Allah spanao tajala poslao ovaj. i učinio da je zato poslaniko neki da pričamo dakle, da ga veličamo više nego, nego što mi je Allah spanao dao mjesto nije, ni zbog čega od ovoga nije zato on sa svojim stavima prolivao krv vodio džihad nije on uz onu Poslani s.a.v. sa svojim amijem ajna i rodinim, se krvio i borio zbog toga da bi mi sad pohralne pjesme svojim pjela i slavili njegov ne ne nego je on i naše sljedočenje dajom poslanik, znači pokornost njemu Muhammedu s.a.v. i slušanje njegovih narodjenja pokornost njegovim narodjenjima jer je i pokornost njega pokornost onome koga je poslao. Svijeta, je A prije svega, i najotitija pokornost Muhammedu Sallallahu Alaihi Salah učin se ulida u njegovom širijetu, u njegovom zakonu koji je on po Allahu amru i naređenju postavio u sjeđenju njegovog sneta, sunnata Rasoola sallallahu alayhi wa sallam. V sljedeći poglavlje da onaj koji zaista vjeruje u Allah istinski vjeruje u Njegov rububije da je On gospodar i istinski vjeruje u Njegov urubije da samo On zaslužuje da mu se i baži to podrazumijeva da veruje i u poslanstvo da vjeruj je u poslanstvo. Sallahi wasallam. Da vjeruje u poslanstvo Muhammad i da se samo njemu pokorava i samo njega smeri u njegovim presudama u svim stvarima života. Još jednom da shvatimo ovaj nasljed. Hoće sad govorim o tome da onaj koji istijski vjeruje u Allaha i vjeruje da je samo Allah gospoda apsolutni gospoda i da samo on zaslužuje da se njemu i vadit čini on mora vjerovati u goslanstvo Muhammeda sallahu i samo se njemu pokoravati i samo njegovoj presudi se podčinjava kad kažemo ovdje njegovom presudu, znači što se odnosi njegovom šarijom u svim svjetama života. Dakle nema pokoravanja Hamza salah ne iselim djelujući. Kada je u pitanju srnati da se namiršimo i da imamo više žena evo da ćemo srnati ispoštovati ne. Nego u svim stvarima života i u tome kako ćemo klanjati namaz nas i kako ćemo klanjati džumu namaz I kako ćemo dženazu klanjati I kako ćemo se prema komštvu odnositi I kako ćemo trgovati I kako ćemo ratovati I kako ćemo suditi I kakav će nam zakon biti U svemu se moramo pokoravati Muhamada sallaha alaihi Ako vjerujemo u Allaha I mislimo i vjerujemo Da je On apsolutni gospodar I da samo On zaslužuje da mu se ibadat oh, čini ono da čini tako biti poko ni muhammad sallahu alaihi allah a lantara ila lathina yazumuna annahu amiru bima unzil ilike ma ma min qablike yuridun an yetahakamu ila attaguti wakad umiru an yakfuru bih wa yuridu al shaytanu an yudilla zar nisi vidio one koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, a žene da se sude kod ta vuta a naređeno je već prije da kofr učine u ta a šeitan želi da je daleko, daleko za mene e vidite sad zar nisi vidio one koji tvrdi tvrdi oni tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno Muhammedu i ono što je objavljeno prije Muhammeda da usvjer vjeruju a žele da se sude kod nekog drugog mimo Muhammeda i mimo Muhammedovog šarijeta sallallahu alaihi pa Allah subhanahu wa ta'ala šta ode od ih tjera oni samo tvrdi. Za ne vidite oni koji tvrde pa mnogi danas tvrde i kažu ja vjerujem da je Allah gospodar i da je Mohamed poslani a dobra što ne ideš u žamiju pa ne znam ja onaj eto. i tako neki plitki izgovor dakle da čitamo da kažem obzirom da je značenje Tawhid, jedinstvo Allah subhanahu wa ta'ala, u stvari znači la ilahe nema drugog božanstva, nikoga drugog kome se ibadet čini mimo Allaha, to je značenje to. I da je to značenje šaradata La ilahe Nema drugog Boga osim Allaha. to znači? Nema nikoga drugog kome se ibada čini mimo Allaha. Da ovo podrazumija i vjerovanje u poslanstvo sallallahu alejhi ve sellem. I to oba razumite uznjaka. I to su ta hradat. Ašhedu a la ilaha illallah. Prvo svědčin da nema drugog bžanstva niko drugi ne zaslužuje i ba hradat mimo Allah. I drugo svědčin je ašhedu po novu svědčin a na muhammadu abduhu po rasu. To svědčin. Ni ta dva svjedočenja, poslanik s.a.v. u hadisu u kojem govori o temeljima islama, učinio je kao jednu stvar. Pa kaže, islam se temelji na pet stvari. Prva stvar, jedna stvar, šehadatu an la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadan abduhu rasulu. Pa je svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je on, njegov rob i poslanik učinio kao jednu stvar u nabrajanju, pet stvari ovo je prvo učinio kao jednu stvar šta to znači šta to znači to upućuje na to da u stvari sljedočenja da nema drugog Boga, Božanstva mimo Allaha upućuje automatski podrazumijeva vjerovanje u Poslanstvo Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam. i šta još to podrazumijeva da se vraćamo na sud Rasula sallallahu alaihi wa sallam u svim sporovima, U svim sporovima. Jer to podrazumijeva šta? Šehadet Kad kažeš, nema drugog Boga osim Allaha, nema nikoga kome ćemo se pokoravati i kome ćemo ibadat, ko zaslužije da mu se čini ibadat mimo Allaha, onda to podrazumijeva šta? Da vjeruješ u poslanstvo Mohameda, a to podrazumijeva šta? Da sudiš po njegovom šerijatu. I da se Allahu pokoravaš i ibadet činiš kako po šerijatu Muhameda sallallahu alejhi ve Zato svaki muslim u ovom mora vjerovati. Ko zna što znaš da ilahe Allah on mora da se povede za Allahovim hükmom, Allahovom presudom i da se preda Allahovom naređenju. A to Allahovu naređenje došlo je na preko koga? Muhammada sallallahu alayhi wa sallam Ko zaista znaš što znači? Ash'had e be la ilaha idlum Ne ima nikoga koneći ima ibadet činit mimo Allaha On zna da i ta ibadet i ta fukurnost došlo preko koga? Preko Muhammada sallallahu alayhi wa sallam i mora kurći Allahovu naređenje Allahov embru. a Allahov emru je da, je da je šta njega Muhammeda odabrao za poslanika i ti nema šta to da se buniš ima to da dušno privatiš i sa ti budeš zadovoljan da njega Allah subhanahu wa ta'ala odabrao za poslanika za poslanika i da se njemu pokoriš šta je bilo s što njega oni bi imali dakle sumnije da njemu poslanik da muhammed Allahov poslanik vidjeli su brojne dokaze šta je kod njegov problem upravo to što su nisu bili zadovoljni što je Allah baš njega a življeli isto tako šta je nima problem isto kažu a zašto baš od sinova Ismaila i šta je ovo ovo oči ti koh u Allaha što zato što nisi zadovoljan i što odvijaš Allahov emru to što je on odabrao koga on hoće to je isto kao što su onom poslaniku poslije Musa rekli kad bi nam Allah odabrao kralja pa da idemo u džihad pa on njima kaže Allah vam je odabrao taluta a oni odmah kazali a zašto baš taluta pa to je odmah bio kupan pa niste zadovoljni onim koga vam Allah odabere ako bojavi bi ste zadovoljni onim koga vi odabere pa zar nije preći onaj koga vam Allah odabere od onoga koga ćete vi dabati. I zar Allah bolje ne zna. Tko je bolji za vas? Da vam on odabere da vi Sa, Sata. Znači to vi koga? Zaista? Kko traži sud i presudu u životnim stvarima? Mimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam To je direktni dokaz Njegovog licemjerstva. To je direktni dokaz Njegovog licemjerstva. To su licemjeri Kogod munafic Znači se znači licemjeri, munafic Koga traži Sud, mimo suda sula sallallahu alaihi wa sallam On je munafic On je munafic Kad ovo postane jasno kad ovo postane jasno, vidi se šta da Allah subhanahu wa ta'ala odma tjera ulaži onih koji kažu da vjeruju, tvrde i da vjeruju ono što je objavljeno te, ovo zašto ih tjera ulaži? Zato što oni kako to da vjeruju i ono što je objavljeno tebi i onima prije tebe, a da žele da se sude kod nekog drugog. I da im neko drugi sudi. I da im ne sjedi što je Allah objavio tebi i onima prije tebe. Sveta, to je automatski dokaz da oni ako traže sud mimo Kur'ana i traže sud mimo sunata Rasula s.a.w., automatski upućuje na njihovo lice mjestvo. Na to šta? Da je ona tvrdnja da tvrde da vjeruje ono što je objavljeno tebi prije tebe laž I da su oni munacice. Kaže jednom ta vut. Žele da se sude kod ta vuta. Ko je ta vut? To je svako onaj ko priđe granicu, Ko priđe svoju graniču. Je tako? Pa svako Pred kim se sudi dvojica mimo kitaba Allahovog, Allahove knjige Kur'ana i mimo sunata Rasula sallallahu alaihi wa sallam, on je tagut. Zašto? Zato što je prešao, prekoračio ograničenje, prešao granicu. On je tragu Zašto? Zato što je prekoračio ograničenje, prešao granicu i sebe ispred Allahove knjige i sunata Rasula sallallahu alaihi wa sallam postavio zasudio da ljudima presudi. Prema ovome, kogod obožava nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, on u stvari obožava ta gubuta. Zašto? Zato što je sa onim što obožava prekoračio granice. Pa mu je dao ibadet koji pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i niko na nje na taj ibadet nema pravo. Pa ko poziva da se sudi pred nekim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i mimo Rasula Sallallahu Alaihi Wasallam on je pozvao da se sudi kod tagut Pa, ko danas ne poziva u šeriet i da Allah zakor Vlada, nego poziva u demokratiju on poziva tagut. On poziva tagut On poziva da se sude ljudi i da vlada zakon, koji Targutski zakon? Da vlada, Allah zakon nije, nego tagudski. Prema tome on poziva kome? Tagud. Kogod poziva ljude danas. Zakon, mimo Allahovog zakona i mimo suneta Rasula s.a.v. on poziva ljude tagudu kogod ljude danas poziva na demokratske izbore i demokratskoj vlasti i uči ljude kako trebaju biti odani principima demokracije i kako trebaju vjerovati u Europski ustav on ljude poziva čemu? ta gud makar se zvao muvcijom i hožom i rejsom kako god se zvao i kako god mu titula bila ako poziva demokraciji i poziva principima demokracije i Europskom Ustavu on poziva ta god. On poziva ta god. A Allah subhanahu wa ta'ala je već o kad omiru en nieko rubi, je već naredio da u nje kupručine da šine kubru ta da ne vjeruje njega da se ne sude pred njim nego da se sude pred Allahom pred Allahovom knjigom po Allahovoj knjizi i sunetu Rasula sallaha zašto počinje ovaj ajat? znači zašto Allah s.w.t. odma na početku Ajeta time što kaže jer ja nisi vidi one koji tvrdi automatski ih tjera ulaž zašto? zato što oni kako će vjerovati u Allah i ono što je Allah objavio i Muhammedu i prije Muhammeda a da pored toga opet traže da se stude pred nekim drugim mimo Allahove knjige i mimo sunnata Rasula Allah, znači je za Amun ovdje je za Amun jer ja vidi one koji je za amun, tvrdi oni, znači, tvrde da imaju, da su vjernici. Oni tvrde da su vjernici. Zato Allah s pano ha nije rekao zar ne vidiš one koji su vjernici. Nego kaže zar ne vidiš one koji tvrde da su vjernici. O stvari šta? šta? to znači? Da nisu vjernici. Sada Nije Allah s ha rekao zar ne vidiš one koji su vjernici. Nego kaže zar ne vidiš one koji tvrde da su vjernici. U ono što je objavljeno da i oni ima prijatelje. Šta to znači da Allah, subhanahu wa taala automatski ukazuje na to da oni nisu vjernici. Zašto? Zato što žele da se sude mimo Kur'ana i mimo šuneta rasula Salah. Oni su da su vjerni znači, stvarno vjernici. Da su vjerni stvarno vjernici oni ne bi željeli da se sude mimo Kur'ana i mimo Rasula sallallahu alihi wa sallam. Oni ne bi to željeli i Allah subhanahu wa ta'ala ne bi rekao zar ne vidiš one koje tvrdi. Ne bi upotrebi ovu riječ amun, koji tvrdi. Nego se obično onome koji nešto tvrdi ali u tome laže kaže da on tvrdi, je li tako? Zar ne vidiš koji, koji tvrde da su vjernice ome stvari nisu vjernici, je tako? Zašto? Zato što lažu u toj svojoj tvrdi. Jer da istina ono što tvrdi, onda je tražili sud Kur'ana i tražili sud sunnata tražili sud od poslanika sallaha r.s. Zašto oni lažu u svojoj tvrdi? Zato što ono poslije što su tražili da se sudi mimo Kur'ana i mimo Rasula sallaha r.s. u stvari opobrgava skroz ono prije što su tvrdili da vjeruju džabat vrde šta još, kaže ignu kefir rahmatullahi ajet ovaj ukazuje da onaj ko se okrene od korana i od sunnata u sudu nečemu drugog mimo ovog dvoga znači da je to drugo u čemu se on okrene u sudu u stvari tako da je to čemu nešto drugo gdje on traži presudu mimo Kur'ana i, i Sunnata da je to tabut kaže Abdullah ibn Hamey Allahov šerijet je preuzeo znači Allahov šerijet je obuhvatio obuhvatio rješenja za sve probleme Ljudi, i se problemne ljudi pojasni. Tako Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje u Kur'anu gdje kaže: Ma tarat, ma fatatna fil kitab min shay. Ništa u knjizi nismo propustili. U kojem? U qur'anu Dakle sve je za sve u qur'anu ima presuda ima rješenje. Zati je kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibiyanan likulli shay mi smo ti objavili knjigu objašnjenje za sve vahudan vrahman wa i kao uputa i milost i radostna vijest ljel muslimi i radostna vijest muslimani sva taj te Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava da je ovaj kompletan i da rješio sve probleme ljudi i da je u sve objašnjeno i onda dođe neko dera mera tako na televiziju i kaže to su tamo postoje znači riješili su probleme samo e, ljudi koji su živjeli u nekoj pustinskoj atmosferi gdje nije bilo komplikovane civilizacije i komplikovanih problema a Allah subhanahu wa ta taala kaže da je objavio knjigu koja je objašnjenje za sve Zašto to govori da vinata je naši od vas i sud i oni koji voyage tražili rješenja za star nove i komplikovane situacije koji prije e'uduvilaj e'uduvillahi min khudlan da nas Allah subhanahu wa taala sačuva od tog novina Zaista je rješenje za sve, sve probleme ljudi do u njega u ovim Koranskim ajatima i objašnjenje za sve i da je u ovom Kuranu, znači ovaj Kuranski ajati potvrđuju da je Kuran objašnjenje za sve i da je u njemu uputa, potpuna uputa i ne samo to nego potpuna milost i potpuna radost za oni koji se za tu knjigu uhvate i po njoj budu sudu. Zato nemoj da otvore razmisliti. Privati se Kurana dovoljno ti je to za uputu i dovoljno ti je dakle ovo da ti bude radosna reza da ti je to dovoljno oputu pa kako onda smije onaj ko tvrdi da verje poslje ovog jasnog objašnjenja iz ajeta i sahi hadita da bude zadovoljan da se sudi pred nekim drugim i ponačemu drugom i da okrene ređe Allahovom šarijatu a Allah subhanahu wa ta'ala negira iman onom ono me ko neuzme resula sallallahu alaihi wasallam za sudiju u onome o cemu se ljudi budu sporili. Kaže: "Fela rubbike la yu'minun hatta yuḥkimūka fī mā shajara baynahum thumma la yajidu ki anfusihim harajan mimmā qaḍayta wa yuslimū taslīmā" tako mi tvoga gospodara neće vjerovati. Dakle nisu vjernici sve dok tebe ne uzmu za studiju u svojim sporovima, znači u svim sporovima, a zatim ne nađu u sebi nimalo tegobe i zbog onoga što si presudio vojoselimo te snima i potpuno se predaju. I potpuno se predaju. te vrtom. ovaj ajet ovi kuranski ajeti su dokazni da ne gleda se u ono što tako tvrdi ne se gleda u stvarnost pa mnogi danas se busaju i tvrde da su muslimani međutim pred kim se sudi i gdje traži presud kome se obraćaju svojim sporovima? mnogi se čak busaju da su veliki muslimani i da su mnogi pretekli i mnogi svi toko sebe nazivaju žahirima i pogodnim imenima međutim kad dođe Allah presuda i presuda Rasula sallallahu aleyhi wa sallam uz njogu unese i pogune se i bore se protiv te presude idejnje je da se ako može ikako ne desi ta presuda nek bude svakako drugačije da se nagodimo samo nek ne bude po Allahu i knjizi i po sunetu Rasula sallaha svakako ćemo se drugačije namjesiti samo tako da nagodimo i ako se neko nađe da uporno insistira na sudu Allaha i poslanika sallaha sallaha sallaha onda on je ovak i on je ovak. i on je ovo i on je on. Dakle, moramo biti oprezni jer je ovo osnovna stvar koja podrožnjena naš šehadat, da je on, Muhammad, Allahu, Allahu poslani njegov. da brani imenje. Je li? Ima još prema, Kako je srediči kako je poslanik sallallahu alaihi sallam dostavio tevhid verovali u Allaha subhanahu wa ta'ala i kako ga je srštitio od bilo čega da se utaj tevhid bilo kakvi inovacija, inovatari kako je muhamad iba je dostavio četrdes ibronina Allah subhanahu wa ta'ala ga je poslao sa radosnim vijestima i opomenom. Wada iam ilallahibi idni iwassira da poziva Allahu njegovom dozvolom i da bude svijeta svjetika. Kad je došao svome narodu sa sheharatum la ilaha ilallah, Allah su murejšial a al aliheta ilahan wahida, za the od svih ovih naših samo jednu ko su pitanje od svih božanstava kojima mi i bade činimo i koje imo i oko kojih ih tavakimo i kojima dove upućujemo od svih da ostane samo jedan kada je Allah subhanahu wa ta'ala da hidžru da se iseli iz učinili učinio je -hidru, i Allah je poslije te hidžre uzdigao svoju vjeru pa je onda ratovao protiv svih mušlika protiv svih mušlika i nije pravi razliku između onih koji su vjerovali u poslanike u evlije, u drveće kamenje protiv svih mušlika se morio protiv svih koji nisu vjerovali u Allaha i njega Muhammada poslanika satad nije pravi razliku ako neko ibadar čini Meleku, ili poslaniku ili drvetu ili kamenu ne, svi su bili mušnici za njega i protiv svih se bore. i tako je nastavio do kraja da podučava terhine. i da sputava širk i one koji pozivaju širk da sputava suzbija širk i sve one koji pozivaju širku sve dok Allah subhanahu wa ta ta'ala nije uklonio džahlu njeg knije ostu jasni trh. od se radi Allahu anhu se prenosi da su rekli ljudi: O Rasul Allah o ti najbolji od nas i sinu najboljeg od nas, ti si naš sir, gospodine i sin naše gospodina, pa je rekao Rasul Allahu re salam: Ya ayuha an-nas, ana Muhammad Abdullah. O ljudi, ja sam Muhammad Allahu rubb ورسوله إليه رسولي ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلها من الله عز وجل نوليميا دا نوزديجيتيه فيشه داكله تريكونو ميسترا كوي ميي دال الله سبحانه وتعالى نوليميا عدموزديجيتيه فيشه اد الله سبحانه وتعالى od Adula ibn Shuhaira rekao je Krenu u delegaciji ibn Do Postanika sallallahu alayhi wa sallam Pa sam rekao Ti si nasi gospodin Pa rekao Allah poslanih sallallahu alayhi sallam, Allah Sejid je Allah Od ibn Amra Od ibn Amara, Znači, Abdullah ibn Umar radi anhu Mada an, sallallahu alayhi, sallallahu alayhi innasara, al anna, wa sallam rekao La tatruni kema atarrati Nasara al-Masih ibn Marjima Inama Ana Abdullah wa Rasuluh Nemojte pretjerivati Umele, nemojte mu uzlizati Hvaliti više nekto treba Kao što su pretjerali Nasara Po pitanju Isaa Sina Marjima Ja sam samo Allahov rob i njegov postanje i tako je područavao sallallahu alaihi wa sallam svoje ashaba i upozoravao ih na širk došao mi jednom a ashabi susjedili sjedili i spomnjali deđala pa je rekao ela uhbirukum bima huva ahfahu, ahfahu ahfahu ma ahfahu alaikum minal mesihi deđala hoćete da vas upozorim na ono što je kod mene opasnije za vas od mesihi deđala ali znate me svih da će to biti najveća bitna pred dan. da će doći doživljavati mrce, da će čuda činiti, da će im ljudi zbog toga što će raditi, vjerovati i za njih se povoditi. A šta je opasnije od toga? Pa ja Rasulullah, hoćemo obavijesti nas rekao je hati. To je skriveni širk Pašta je ta iskriveni širk, yekumur rajulu fa yusalli fa yuzayyinus min lima yara min nazarin nas. Ustaraj šovigre klanja pa uljeshava swoj na kad vidi da ga ljudi gledaj E to je opasni za od mesih tijega. Pa je rek Toretsu sallallahu La tahliku bi abaykum, na se itesekletis Nemojte se kleti, ne da se svojim očima. Ko se zakune Allahom na istinu govori? A ko ne se neko zakune Allahom, fa lirda, nek bude zadovoljan. Wa lan lam lirda, feliis min Allahi fi Ako ne bude zadovoljan kad mu se zakuneš Allahom, on ne ira se Allahu ništa. Ovaj hadith dobro, zapravo. Kad vam se vjernik, koji znate kao mu'mina i vjernika, zakone Allahom budite zadovoljni. Jer nakon zakljetvi, ko ne bude zadovoljan, nema se Allahom ništa. Neka ni kod vas, u sve primjeri kako poslanih sallaha resim podučavate u heidu, da se ne bi desio šir, neka niko od vas ne kaže kako hoće Allah i kako hoće taj i tak nego recite, dakle kako kako hoće Allah zatim. a zatim ta i tak i ne mojte nikad govoriti u, drugom, u drugoj predavi nikad ne govorite da nije Allaha i toga i toga Nikada, nego da nije Allaha, a zatim poslije toga neko u drugom dakle niko sa Allahom i naka niko od vas ne kaže moj rob i moja robinja i to je upozoravao da ne bi govorili zašto? zato što su svi Allahovi robili zatim kaže u hadisu ko se zakune mimo nečim drugim mimo Allaha učinio širk ili učinio kufr Ko se zakonije, nečim drugim mimo Allaha, već je učinio širk i učinio kofu. U poglavlju u kojem navodio telhidu, kako je Resul sallaha alaih sada čuvao talhid i sve napomenjao sve stvari pojedinačno koje bi mogli uzregovat širk, kaže Sve ovo što smo naprijed spomenuli je spomenuto nekoliko stvari kako je Rasul sallallahu alaihi wa sallam čuvao te uđi. Ali ovde dakle autor želi da posebno istakne i da istakne to kako je Rasul sallallahu alaihi wa sallam na neki način težio i pretjerivao da tako kažem dostigao vrhunac u tome kako da zaštiti Teohid od Širka i da upozorija Širka. I kako je upozoravao i upozoravao. I kako je stalno ponavljao ta upozorjenja. I kako je upozoravao općenito i posebno. Naglašavao općenito. A onda spominio stvari i pojedinačno. Ovo je ta čista vjera i čisti Teohid ova vjera je dakle lahka u djelu kažu neki učenjaci ovaj šarijac je naj u tevhiju u vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala i bježanju i klonjenju šir ovaj tevhij ova vjera je najstrožija ovaj šarijac je najstrožiji u insistiranju na telhidu, ispravnom vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala i klonjenju širka a najlakšije i najširi da tako kažem kada su u pitanju radnje i djela, propisi djela. Al propis vezani za djel ali kad propisi vezani za telhiju i vjerovanje u Allaha onda je ova vjera najstrožija a kad su propisi vezani za nešto praktično, kako će da se uradi, onda je ova vjera došla sa najlapšim propisima. Ali je došla sa najistrožijim propisima i ovaj širijet je najistrožijim kada je pitanje, vjerovanjima Allaha s.w.t. I, i teuhid. I teuhid. I još jedno poglavlje uz Allahovu pomoć, ako nešto im ima onda i za vjezana ćemo nastaviti šta je sa onim, kakav je propis onoga ko pogrodno govori o poslaniku sallaha reka sallam ili se ismijava sa bilo kojim propisom poslanika sallatnice ili odbije nešto od onoga sa čim je došao Resul sallatnice ili da zapravo bilo kome da izazi usanika, je isokvira propisa poslanika sallallahu alejhi. Kakav je njegov propis? Slušajte dobro kakav je njegov propis. Kaže Šejh Muhammed jebda ibn, ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alejhi, rekao je ibn Taymi rahmetullahi alejhi u svojoj knjizi Sari ul Mashulana Shati Rasul issu kanas na onoga ko grdi poslanika salarijem i pse poslanika salarijem. Rekao je, veliki učenjak imam ishaq ibn-Lahivei jedan od imama koji je dio Ravam Šhafi i Ahmed. Dakle bio učen. Svi muslimani su se složili da onaj ko opsuje poslanika sallallahu alaihi wa sallam Allaha, i poslani, ili poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili odbije nešto od onoga što je Allah objavio da je on kafir da ti je postao nevjedeći makar potvrđivao sve ono što Allah spanao tajno objavio ste sad vas? makar vjerovu potvrživo sve ono što je sve ono što objavio ali ako grbi Allaha ili njegovog poslanika ili odbaci nešto što je Allah objavio kater je makar vjerovu sve ono što je Allah s.a. objavio odbiji, odbaci kaže Muhammed ibn Sahnun jedan od imama i učenika Malika imama Malika Ibn Ansa svi učenjaci su se složili da onaj ko grdi poslanika sallaha alaih sallam da je kafir i da njegov propis kod imama da se ubije ako sumnja da je takav kafir i on je kafir dakle kad čuješ nekoga da Allaha i je poslanika sallaha risama. I ne mora ga psovati onom psovkom kako mi znamo bulgarno. Nego da ružno govori o Allahu. Da grdi Allaha. I poslanika sallaha risama. On je kafir. I ko da je takav kafir, i on je kafir. Rekao jednom monzir, svi su se složili. Da je onaj koga opsuje njegov propis da se ubije a rekao je imam Ahmed za onoga ko, ko ga opsuje da se ubije rekli su mu ima u tome kaže ima u hadita, ima hadith slijepca koji je ubio žena kao ibn Amar rekao je ibn Amar man an nabi sallahu alaihi wa sallam kutim ko obsti je poslanika sallahu aleyhi wa sallam ubijas a Umar ibn Ablaziz znate ko je koji Umar ibn Ablaziz kaže peti ibn Hulafari vrši din kaže da se takav ubije a u drugom rivaytu ne traži se od njega teub subhanallah Zašto? Jer je Hvala Dubnu Valid ubio čovjeka koji je uopšao poslanika sallaha a.s. i nije tražio jednog atoga. Za najveće grijehe, za, za kufr poslije isklama, za ridde, čovjek se pruži šansi. Traži se od da se vrati, je tako? A za ovaj grijeh ne traži se od njega da se pokaj, nego se odmah ubije pa dobro razmisli Allah ti se smilovao, tako kaže od ište o govoru Ishaq ibn Rahi vajha. i kako on prenosi konsenzus, znači sploženost, dogovor svih učenjaka, da ona je Allaha Allah i opcije muslanika sallaha ili odbacije nešto od onoga što je Allah objavio, odbaci je nešto što je Allah objavio, da je on kafe, makar potvrživo sve ono što Allah objavio odak i postane jasno da onaj ko svojim jezikom izgovori psuvku Allaha s ili poslanika salam, <laughs> da je on katir murted otpadniji kod islam makar potvrdio sve ono što je Allah objavio makar to bilo u šali i makar ne mislio na značenje te psuvke kao što kaže imam šafir radijallahu anhu ko se bude ismijavao sa nečim od Allahovih ajeta, on je kafir. Sabino bilo kojim Allahovim ajetom ko se bude ismijavao i zruđivo i šalio, on je kafir. Pa kako kad, se, kad bi se neko ismijavao sa psokom subhanahu wa ta'ala. Znači, kafir je kad bi se ismijavao ajetom nekom, a pa kako onda nije kafir kad bi se ismijavao sa psavanjem subhanahu wa ta'ala ili njegov poslanika kad govori šejh Mohamed o stvarima koje izvode iz vjeri kaže šesta stvar koja izvodi iz vjeri onaj ko se ismijava sa nečim od Allahove vjeri vjeri Rasula ili sa nekom nagradom koji spominje Rasul s.a. Dakle, došla li ta nagra da spomeno u Kur'anu ili sunnetu? Ili nekom kaznom koja je spomeno u Kur'anu i sunnetu? kefara, Učinio je kuh. Zašto? Zbog reči Allaha subhanahu wa ta'ala Qul wa ajatihi wa rasulihi kum kum te spazio. Reci, zar sa Allahom i njegovim ajatima i njegovim vjerovjesnikom da se ismijavati? Lata je Nemojte se izvinjavati kad je parto radiom. Vi ste kupu učinili nakon što ste bili vjetnici, nakon što ste vjerovali. Zato ovo dobro treba znati. Sek se često čuju vicevi i isnjavaju na računu stvari šariata i Allaho i nije i Allaho i ľaajata i jenneta i jahennema i nagrada i kazni i drugi stvari zato mu lahid mora biti da lekko da lekko da ovaj i nikad to ne smije srp jer ovo je stvar izvodi izvjer dvjeta svarkoja koja izvodi izvjer kako on navraje kažu da neko vjeruje da neko ima pravo ako misliš ili ako neko pomisli da neko ima pravo da iziđe iz okvira širijeta da nije obavezan da se pokori širijeta muhammeda sallahu alaihi sallam ako bi vjerovalo da bilo ko ima pravo da iziđe iz okvira širijeta muhammeda sallahu alaihi sallam to bi bio kohan zašto? zbog riječa Allah s.a.w. wa me jedu celi lajira l ko želi neku drugu vjeru mimo islama neće biti primljena i on će nasljednje danu biti u propaštenju dakle niko nema pravo da iziđe iz otkira šarijat i niko ne postoji za koga šerijat ne važi za svakog šerijat važi a sad u sljedećoj testi koja isto tako govori o ismijavanju, znači ismjevanju sa eh Allahu subhanahu wa ta'ala i Kur'anom i poslanikom sallallahu alejhi da je takav karakter zbog čega? zato što je omalovažio gospodarstvo Allaha subhanahu wa ta'ala i omalovažio poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi samim ismijavanjem ili bilo kakvim ružanjem znači na, na ta a to je suprotno tevhiv zato je zato se svi slažu da je kafir ko bilo na koji način se ismijava ili se ismije sa Allahom subhanahu wa ta'ala sa Kur'anom ili sa rasulom sallallahu sallam, ili sa Allahom vjerom da je nevjernik makar to bilo u šali makar ne misli stvarno da se ismijava makar ne htio stvarno da se ismijava ali ako dođe u smislu podsmijavanja da je imaan po konsenzusu svih učenja. Kaže riječ uzršenju Allah spanatala inse alta hum laypulumna in nam kuna na hudu andam. Ako bi ti njih pitao koga, oni monarti koji se ismijavali kome, Rasulullah s.a.m. muhađirima je tako, u suri kad bi ih pitao, on bi rekao smo se samo na hudu šalili i malo smo se, šalili smo se i poigravali samo smo se šalili i poigravali, kaže šekul islam r.a. kefartum bade imanikom učinili ste kufr nakon što ste vjerovali a onaj kaže da su učinili kufr nakon što su vjerovali nakon što su izrazili vjerovanje jezikom iako su useli dakle bili stvarno teatri nije ispravno nije ispravno, dakle, aj učinili ste kufram, kufr nakon imana, učinili ste kufr nakon što ste govorili jezikom da ste muslimani. Ne, nije ispravno. Zato, zato što iman samo jezikom sa kufrom u srcu nije iman. Je Nego je to ustvari stvari kufr. Pa ne bi Allah stano tajda rekao, učinili ste kufr nakon imana. Da su oni u u srcu bili kafirni. Nije, oni su bili imana, je tako? Pa su učinili kufr nakon tog imana. I ne kaže se učinili ste kufr nakon imana da su oni, znači, bili kreativ u samoj toj dakle u samoj toj stvari, odnosno da su sami posljed bili kreativ. Ako bi rekli vi ste ispodjeli, da je značenje ajeta kefartum dade imanikom vi ste ispodjeli kufru nakon što ste ispoljavali iman to ne bi bilo isto značenje zato što su oni ovo što su ispodjeli od ismijavanja ispodjeli samo u uskom prugu između sebe nego zato što su ni tako učinili i zato što su se ali da će Allah subhanahu wa ta'ala objaviti suru koja će objaviti <coughs> i raz... dakle, otkriti šta je u njihovim srcima od nefaka oni su govorili između sebe i smijavali su i tine su postali nevjernici nakon imana وَلَاِنْسَ <coughs> آلِكَ <coughs> هُمَّا يُكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نُخُورُ وَنَلْعَقُ ako bi je pitao oni bi rekli, oni vi sigurno rekli, mi smo se samo malo poigravali i malo smo se zabavljali i poigravali. Zato je rečeno late ateli u kadkefartu, nemojte se izvinjavati, vi ste učinili kufr nakon imana, ovaj ajat upućije da oni po njihovom mišljenju da oni kad su se ismijavali po njihovom mišljenju nisu bili učinili kufr nego su mislili da to što oni rade nije kufr zato im je rečeno šta nemojte se izminjavati učinili ste kufr nakon imana, zašto? zato što oni sami nisu znali da je to kufr jel tako? i nisu mislili da je to kufr pa je postalo jasno iz ovoga da je ismijavanje sa Allahovim ajetima njegovim poslanikom, kuh, i da onaj ko to učini postaje kafirom nakon imana, dakle murtedom. Pa upući ovaj ajet na to da su oni bili slabog imana. Dakle nije da su bili pravi keafiri prije toga, ne, da su bili slabog imana, pa su onda zbog slabosti tog imana učinili ono što je u osnovi bilo zadranjeno, i oni su znali da je to zabranje, da je to haram, ali nisu mislili da je to kufr. Oni su znali da je haram da se ismijavaju. Sa Rasulom sallaha i sallamahadzim i tako sa vjernicima. Ali nisu znali da je to kufr. A to je bio kufr zbog koji su oni postavili kejake. Makar oni ne smatrali da je to bilo dozvoljeno. Oni su vjerovali da je to bilo zabranjeno, ali su opet <coughs> pored toga učinili kufru. U ovom ajetu je dokaz da čovjek kad učini dijelo kufra, a ne zna da je to djelo kufra, da mu to nije odbrno i da mu to nije izgub. Jer ovi monaršici, ovi ovde koji su se ismjavali u ajetu, ajet je dokaz da oni nisu znali da je to kufru. Inače naređeno je šta da im kažu. Latak ne, nemojte se izvinjavati kad će farto daje imanjom. Kufr ste učinili nakon imana. Šta to znači? Da Oni nisu znali da su kupori učinili. Sastavim vreći. Pa pored toga što nisu znali da su kupori učinili, to je od njih bio kupn. Nego onaj kućin i dijelo kufra, makar ne znao da je to dijelo kufra, on je učinio kuvn a onaj koji sumnja u kufr, je tako? zato je onaj koji sumnja kafir i preće da bude kafir kao što na to upozorava šeho islam ibnite ime Rahmatullah jel ovo bilo jasno dakle ovo zagledanje još oko samog ismijavanja ne mora ljudima koji suju, ruzno se izražavaju Allah subhanahu wa ta'ala i poslanika sallahu alaihi wa sallam pričaju više o jennatu i jahannemu i Allahu i vjeru ismijavaj se vijednicima i se bradama i se kratkim mjogavicama, i se propisima Allaha od poslanika sallahu alaihi wa sallam ra, ne moraju oni znati da je to kufru ihom ismijava samo činjenice da se ismijava i ono se postali pravi nevijednici pravi nevijeliti i kafir Bole vas hanu taala da nashtubstvovat kupar. I da nashtubuva pod kafira. Iliho džva. Bole vas hanu taala da naslučni udoni koji će poštovati naredenje poslanika sallallahu alejhi ve i koji će istinski svedočiti da je on Allahu rastani sallallahu alejhi ve i koji će se pokoravati njegovim naređenjima i koji će slijediti njegov sunom molim Allah s.w.t. da nas sačuva od toga da i da nas sačuva od toga da budemo od onih koji odbijaju naređenja Rasul s.a.w. molim Allah s.w.t. da nas učinju onih za koji s Rasul s.a.w.t. zauzimati na sudnjima i koji će njegov zauziman korist molim Allah s.w.t. na 2 da nas uđendete uvedati da nam samote sakri molim ga subhanahu ta'ala da brze svi pomoć pobjeri molim ga subhanahu ta'ala da ujedin naša srca na istini da učesti naša srca na istini molim ga ta'ala da ispuni naša srca pravroš i nebukoladljivoš da li učinjeni tevkih istina molim Allah subhanahu ta'ala da ubrze svi pomoć pobjeri molim ga subhanahu ta'ala pomogli naše brati muđahidiva koji se bori na Allahom put i da i nas učni od oni koji će sve lukama Allaho s.w. vjeru uzlizati i Allaho šarijat uspostavljati Amin